і була колись однокамерним житлом східних слав'ян. Бо ж ми знаходимо її назви в літописах, у текстах, які стосуються і до Новгорода, і до Смоленська, і до околиць Києва. Стебка, що її ми знайшли в селі Сушках на Волині, стоїть окремо від хати, має піч з коменом. А в її плані вже є натяк на перехід до двокамерного спорудження. Бо ж дві стіни її продовжено, і вони знаходяться під стріхою. Тільки їм потрібно лише передня стіна, щоб перетворитися в справжні сіни. Інша степка, що її нам довелося бачити в селі Рудня-Могилянська, недалеко від містечка Ушомера, також на Волині, являє собою теж однокамерне спорудження зі стелею, але без самостійної стріхи, яку заступає спільна стріха з повіткою чи шопою. Двокамерні хати трапляються на Україні дуже рідко, і, власне кажучи, їх можна зустріти як загально поширене житло тільки в Закарпатській Україні і то майже виключно на західньому схилі Карпатів, у Мармарожському та Бережському комітатах Угорщини, де нам довелося бачити їх у селах Золотареві, Данилові, Лисичеві, Кушниці, Стройні тощо. Найзвичайніший тип цих хат має два відділи – сіни та властиву хату. От трапляються і варіації. Одна з таких варіацій, що ми її знайшли у кушниці, являє собою хату, що має вхід просто з вулиці, без сіней, і складається з властивої хати та кліті, тобто комори з окремим входом. А друга варіація, що в ній сіни перетворились в хату, або, може, з самого початку були нею в однокамерній формі. Являє собою вже кімнату на угорський зразок. Трапляються, звичайно, двокамерні хати скрізь на Україні, але виключно в формі бідної або нескінченої будови. А звичайний, так би мовити, класичний тип української хати – трьохкамерний, що складається з сіней, з властивої хати по один бік – та комори по другий бік. Так би мовити, нормальний розвиток цього плану, бо ж такий розвиток найчастіше трапляється, це перетворення комори в другий покій для перебування в ньому людей та виділення комори з плану хати і приміщення її у дворі. Ця зміна, звичайно, заходить у двох випадках – або коли жонатий син живе разом з батьками, або коли заможність господаря збільшується настільки, що він дозволяє собі розкіш мати чисту половину, щоб приймати там гостей тощо. Дальша зміна цього плану полягає в тому, що один або навіть обидва покої переділюють перегородками, і хата – поділяється при цьому на дві частини – хату і кімнату. За перегородку у таких випадках буває іноді вузька та довга груба, що її комин проходить під зводом дверей та виходить в димар печі. Іноді перегороджують і сіни. Задня частина їх перетворюється в кухню або в кімнату, що сполучається з двома сусідніми, і тоді вже виходить дім на п'ять покоїв. Ця остання форма, що витворилася, як бачимо, шляхом правильної еволюції, яку було нам досить легко спостерегти, становить найбільш розповсюджений на Україні тип домів, духовенства, міщан та полупанків. Але повертаючись до попередніх форм, ми повинні зазначити ще дві з них. Одна, що її ми бачили в селі Кононівці на Полтавщині, утворилась розвиненням плану трьохкамерної хати